اخواني في الدين رحمني pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa poin penting terkait dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah hadis yang ke-175 dari kitab Umdatul Ahkam Insyaallah Ta'ala pada siang hari yang berbahagia ini kita akan masuk kepada pembahasan hadis al hadis as asadis wassabuun ba'd al mi'ah hadis yang ke 176. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyharu fa inna fi s barakah al-hadith s-sadis wa saba'un ba'da al-mi'a hadith yang ke-176 an Anas bin Malikin radhiyallahu an dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya salah seorang sahabat Nabi yang mulia putra dari Ummu Sulaim, salah seorang sahabiah yang mulia yang hidup di kota Madinah dalam bimbingan dan pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karnabliau radhiyallahu anhu semenjak usia 10 tahun diserahkan oleh Ummu Sulaim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk diperbantukan dalam hal kebutuhan rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu terjadi sejak kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah sehingga kurang lebih sepuluh tahun lamanya beliau senantiasa dekat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak mengetahui perkara-perkara pribadi terkait dengan Urusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau termasuk salah seorang Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terhitung banyak di dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau berkata, Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Taspharu'. Fa inna fis-suhuri barakah. Tasaharu bersahurlah kalian. Fa inna fis-suhuri Karena sesungguhnya fis-suhuri di dalam sahur barakah terdapat barakah dari Allah Subhanahu Di dalam hadis yang mulia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang salah satu prosesi yang sangat penting terkait dengan seorang yang melakukan ibadah siam. Terkhusus terkhusus lagi kita yang sebentar lagi beberapa saat lagi akan memasuki bulan Ramadhan. Kita sekarang Buddha sudah berada di bulan Rajab, kemudian Sya'ban, lalu masuk Ramadhan. Maka Ramadhan sudah semakin dekat. Sehingga, di dalam kesempatan ini, kita telah mendapatkan bimbingan dari Rasul SAW tentang satu perkara penting dalam pengamalan siam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tasahuru bersahurlah kalian. Di dalam bahasa Arab sahur mempunyai arti yang berbeda dengan suhur. Kalau sahur yang dalam bahasa kita sahur biasa disebut sahur. Tetapi asal dari bahasa, bahasa sahur ini asalnya dari bahasa Arab. Sahur di fathis sin Dengan huruf sinnya berharokat fathah Itu artinya Sesuatu yang disantap Ketika sahur Adabun suhur Suhur adalah proses Menyantap hidangan Di waktu sahar Waktu sahar itu artinya waktu di akhir malam. Di akhir malam hampir mendekati waktu subuh. Itu disebut waktu sahar. Yang waktu sahar ini mempunyai peran penting sesungguhnya dalam kehidupan seorang hamba. Padanya termasuk salah satu waktu digabulkannya doa. Waktu sahar, Allah banyak perintahkan dalam ayat-ayatnya untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah SWT. Waktu sahar diantara waktu untuk dilakukan qiyamul lail, salat malam. Dan waktu sahar pula merupakan waktu yang digunakan untuk melakukan proses makan sahur. Ketika seseorang akan melakukan ibadah siam. Baik itu di bulan Ramadhan secara khusus. Ataukah siam-siam lainnya. Siam sunnah ataupun siam qaba yang dilakukan di luar bulan Ramadhan. Kemudian ikhwan. A'azakumullahu jami'an. Di sini Rasul saw menyatakan tasaharu bersahurlah kalian. Suatu perintah dari Rasul saw kepada kita semua sebagai umat beliau untuk benar-benar memperhatikan permasalahan sahur ini. Hal ini, walahu alam, sebagai bimbingan dan syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha mengetahui tentang kondisi hambanya, bahwasanya di antara hamba-hamba Allah, tidak sedikit yang meremehkan proses makan sahur ini. Prosesi makan sahur ini. Kenapa? Karena lebih berat dengan tidurnya. Kita lihat dalam Ramadan, tidak jarang orang yang Melakukan siam tanpa melakukan sahur. Kenapa? Karena berat dengan tidurnya. Maka Rasulullah SAW. Yang beliau tidaklah bertutur kata. Melainkan berasal dari wahyu. Memberikan bimbingan kepada kita semua. Tasaharu bersahurlah kalian. Kenapa? Rasul melanjutkan. Fa'inna fis sahuri barukah. Karena sesungguhnya di dalam prosesi sahur tersebut, terdapat barokah. Barokah para ulama menerangkan bahawa maksudnya adalah al-khairul kathir al-mutawasir. Kebaikan yang banyak dan terus berkesinambungan. Ini makna barokah. Nah ketika Rasul SAW telah memberikan satu penjelasan yang seperti ini kepada kita. Bahawa di dalam prosesi makan sahur tersebut. Terdapat barakah. Maka sungguh merugi jika kita. Meninggalkan prosesi makan sahur tersebut. Asyik Al-Bassam Habibullahullah menjelaskan bahawasanya barakah. Tidak sebatas pada proses. Memakan hidangannya saja. Akan tetapi hidangan yang dihidangkan di waktu itu pun termasuk hidangan yang penuh barakah terlepas apakah hidangannya itu uh, sate ataukah tahu tempe atau kerupuk yang jelas selama itu dihidangkan di waktu sahar maka termasuk makanan yang mengandung barakah makanan yang mengandung kebaikan yang kebaikan itu secara terus-menerus akan bisa dirasakan Rahimani Ini adalah bimbingan Islam Di dalam pelaksanaan siam Dan inilah Yang membedakan antara siam kita Umat Rasulullah SAW Dengan siamnya Ahlul Kitab Al-Yahud wa Nasara Mereka juga punya siam Tetapi Al-Faslu Pembeda antara siam yang mereka lakukan dengan siam yang kita lakukan adalah akalatus sahar. Adalah makan di waktu, di waktu sahar. Adanya proses makan sahur bagi yang hendak melakukan siam keesokan harinya. Kapan? Kapan? sahur tersebut dilakukan insyaallah nanti akan kita pelajari pada hadis berikutnya hadis yang ke-177 uh, keterangan dari sahabat Zaid bin, bin Thabit radhiyallahu anhu namun yang terpenting bagi kita pada kesempatan kali ini bahwasannya prosesi makan sahur merupakan prosesi yang sangat penting bagi siam yang dilakukan oleh seseorang karena di dalamnya terdapat barokah Terdapat kebaikan yang banyak dan terus menerus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk orang yang bersahur tersebut. Di dalamnya terdapat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di mana Rasul menyatakan. Tazahharu bersahurlah. Dalam bentuk perintah. Di dalamnya pula terdapat mukhalafah. Penyelisihan terhadap ahlul kitab. Al-Yahud dan Nasara. Yang kita diperintah untuk menyelisih mereka. Dalam segala sesuatu. Karena mereka ketika melakukan siam tidak melakukan prosesi sahur sedangkan bimbingan Rasulullah SAW. telah membimbingkan agar kita melakukan prosesi sahur di saat melakukan siang itulah mungkin pelajaran terpenting bagi kita terkait dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu hadis yang ke-176 kemudian ikhwan fill din 'azzaikumullah Sebelum kami akhiri di sini ada satu hal, ada dua hal penting yang nampaknya perlu untuk disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama ada satu himbauan dan ini sangat penting untuk diperhatikan terkait dengan dakwah kita, dakwah ahlus sunnah. Disebutkan di sini kepada seluruh ikhwah. Diminta ketika keluar masuk makhad dengan naik kendaraan, yang dengan mengendarai kendaraan, agar berjalan pelan-pelan, kecepatan maksimum 5 km per jam. Hormatilah tetangga makhad supaya tidak terganggu dengan kecepatan kendaraan kita. Mohon diperhatikan dan diamalkan. Ini pengumuman pertama dan sekaligus sebagai himbauan agar... Ikhwan yang datang mengendarai kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 untuk mengendarainya secara pelan-pelan karena kanan kiri kita banyak tetangga apalagi sekarang musimnya debu beterbangan seorang muslim adalah al muslimu man salimal muslimu namil lisaanihi seorang muslim adalah seorang yang muslim lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya nah kemudian yang kedua di sini ada satu permohonan agar disampaikan terghib tentang keutamaan ta'awun untuk kepentingan daurah masyayih kelima yang akan datang ini nah ikhwan fidin rahimani wa rahimakumullah tentunya tidak diragukan lagi bahawa keberadaan daurah, daurah masyaih, yang sudah berjalan empat kali dalam empat tahun ini, yang insyaAllah akan dilaksanakan daurah yang kelima dari daurah masyaih ini, ini merupakan uh, daurah ilmiah yang sangat bermanfaat sekali bagi kaum muslimin secara umum. Di negeri Indonesia ini. Dan juga bermanfaat kepada salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah secara khusus. Mengingat acara daurah tersebut. Yang datang adalah para ulama. Para masyayikh. Tidak sekedar ustad-ustad yang ada di Indonesia ini. Akan tetapi para masyayikh yang berasal dari luar negeri yang mereka menyempatkan waktu, fikiran dan tenaganya untuk kita, saudara-saudara mereka dari kalangan kaum Muslimin Salafin di negeri Indonesia ini, satu kesempatan berharga untuk bisa bertatap dengan mereka, untuk bisa menimba ilmu dari mereka, karena untuk bisa belajar ke luar negeri sulit, ada kemauan. Banyak halangan, baik halangan harta, halangan istri, halangan anak dan lain sebagainya. Nah sekarang kesempatan, masyayikh datang. Bukan kita yang datang ke negeri mereka, tapi mereka yang datang ke negeri kita. Kemudian dari sisi manfaat, sangat luar biasa. Dengan adanya daurah tersebut, tentunya di sana ada daurah yang sifatnya umum. Yang dimaksud dengan daurah umum ini bisa dihadiri oleh seluruh. Kaum muslimin yang berkesempatan hadir, yang insyaAllah berlangsung pada tanggal 25 Juli hingga 27 Juli, hari Sabtu, Ahad dan Senin. Dan ini tentunya luar biasa, manfaat yang bisa diambil. Rasulullah s.a.w. menyatakan, Man salaka tariqan, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu. Maka Allah akan mudahkan orang tersebut dengan dia menuntut ilmu. Tarikan ilal jannah. Jalan untuk menuju jannatullah subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu dengan kita hadir tiga hari dalam daurah tersebut. Mempunyai pengaruh yang besar pada kehidupan kita. Membimbing dapat ilmu dapat tergugah kalbu kita. Untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan dimudahkan untuk masuk ke dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam daurah ini pula terdapat daurah asatidah. As asatidah di seluruh Indonesia ini termasuk orang-orang yang diundang untuk diadakan daurah secara khusus. Yang selama ini mereka mengajar, menyampaikan ilmu. Nah, kesempatan inilah untuk menimba... ...ilmu dari para ulama, dari para masyayikh Dalam beberapa bidang pelajaran... ...ketika ada muskilah-muskilah, ada permasalahan agama yang dihadapi di daerahnya... ...akan bisa ditanyakan kepada mereka. Sehingga... ...para asatidah ketika pulang ke daerah masing-masing pun... ...akan bertambah kualitasnya dari sebelumnya. Akan lebih bisa... ...membimbing dan mengarahkan ikhwan... Untuk bisa istiqamah di atas manhaj ini. Manfaatnya luar biasa. Tidak sekedar asatidah mendapatkan ilmu. Tetapi ilmu yang didapat dari asatidah itu akan disampaikan pula. Kepada ikhwan yang ada di daerah-daerah. Kemudian ikhwan Fiddin Azzakumullah. Dalam daurah ini akan bertemu asatidah dari semuanya. Merekatkan uhuah di antara mereka. Di dalam mengemban dakwah salafiyah di negeri Indonesia ini. Demikian pula ikhwan salafiyin ahlu sunnah. Bisa bertemu dari berbagai macam uh, pelosok negeri ini. Berkenalan satu dengan yang lainnya. Menambah semangat untuk bisa bertamasuk di atas sunnah. Bahawa kita tidak sendirian. Akan tetapi banyak ternyata. Yang berada di atas manhaj Rasulullah SAW. Dari penduduk Indonesia ini. Semakin Memberikan semangat untuk bisa hidup, iltizam, istiqamah di atas pembimbingan Rasulullah SAW. Tentunya keberlangsungan daurah ini terkait dengan satu hal juga. Doa kita salah satunya agar bisa berjalan dengan baik. Peran kita, tenaga semampunya untuk bisa kita berikan. Yang ini banyak ditekel oleh ikhwan-ikhwan di sekitar Jawa Tengah sana, Jogja dan sekitarnya. Untuk kepanitiaan, kepengurusan dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa untuk berpartisipasi dengan memberikan harta yang dimiliki. Luar biasa ketika sedikit harta yang diberikan dapat memberikan andil bagi ikhwan-ikhwan yang datang, asatidah yang datang mendapatkan ilmu dan mengantarkan kepada jannah termasuk sebab untuk bisa mengantarkan seseorang kepada khair, kepada kebaikan, kepada jannatullah subhanahu wa taala. Dan ini besar pahalanya. Rasul s.a.w. Uh, menyatakan la ayyahu allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jika engkau bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada seseorang Tentunya dengan izin Allah, maka itu akan lebih baik bagimu, pahala dari Allah, lebih baik bagimu daripada mendapatkan humrun na'am, onta merah, onta yani yang mahal harganya. Dengan seseorang memberikan apa yang dia mampu dari hartanya, kemudian terwujud daurah tersebut, kemudian sekian orang mendapatkan hidayah, maka Termasuk berperan serta, ikut andil, membantu kaum muslimin mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahar yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mungkin uh, apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sehingga untuk akhir kalinya kami uh, ajak ikhwan semuanya untuk bisa berta'awun, saling bantu-membantu, bahu-membahu. Untuk mewujudkan daurah ini dengan segala apa yang dimampu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah serta kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.